27. Hazugnak neveznek. 1991. novembertől 1992. márciusig. Richard, ezt soha nem gondolnád a ba újságolta Ronnie Thomas. Nem olyan biztos, feleltem. Most már bármit elhiszek róluk. Ronnie Thomas saját limuzin cégét vezeti New Yorkban. 20 évvel ezelőtt mezei taxisként kezdte manhattan majd szép lassan annyi pénzt gyűjtött össze, hogy a lepukkant sárga taxiát elegáns limuzinra cserélte és azzal ajánlott sofőrszolgáltatást New York két repülőterére érkező utasoknak. Amikor 1986-ban megismerkedtünk, Ronnie egy már több mint 200 autóval rendelkező sikeres vállalkozást mondhatott magáénak. Értesülvén arról, hogy a Virgin Atlantic első osztályú utasainak limuzin szolgáltatást is ajánl. Pályázott a feladatra, amit meg is nyert, és hosszú évek alatt egyszer sem hagyott cserben. Néhány napja Ronnie és a sofőrjei azt vették észre, hogy miután egy-egy utast kitettek a repülőtér bejáratánál, a british ervény személyzete megkörnyékezi őket, és különféle ösztönzőt ajánlanak fel azért, hogy a Virgin helyett a BA-vel repüljenek. Ronny hangos összetűzésbe került velük, mire a BA kitiltotta a JFK-i repülőtéren található British Airways terminálról. Korábban is történt hasonló? kérdeztem Ronit. Nem, soha, felelte. Eddig úgy tudtam, csak az amerikai légitársaságok gorombák, de ez egészen másról szól. Fogalmam sem volt, hogy ez az eljárás szabályos-e vagy sem. Annyi viszont biztos volt, hogy mindez egyértelmű kísérlet utasaink elcsábítására. Miután a Sunday Times nyilvánosságra hozta a British Airways néhány praktikáját, a következő Guardian az alábbi címlapsztorival jelent meg. A BA a Virgin keresztüzébe került. Egész oldalon foglalkozott a British Airways módszereivel, amelyről azt írták, a Virgin Európai Bizottság felétett panaszai megkérdőjelezik a BA tisztességes szándékait. Ennek ellenére a tisztességtelen lejárató kampány tovább folytatódott. Nem számított, hogy a témában hány hiteles cikk jelent meg. A british airways mintha immunis lett volna a kritikákra. A világ előtt úgy tűnt, csak legyintenek a versenyt el nem viselő hisztérikus ember vágyjaira. Közben teljesen nyilvánvalóvá vált, szándékosan ki akarnak minket szorítani a piacról, így aztán tudtam, hogy ennél keményebb lépéseket kell tennem. Kitartóan és kétségbe esetten kerestem a jogi lehetőségeket, amelyekkel felléphetnék a British Airways ellen. Ez Amerikában kimeríti a tisztességtelen versenyfogalmát, jelentette ki Zserárd, miután végigvettük, mi mindent követett el a BA. Nálunk viszont nem létezik ilyen jogszabály. A brit repülőipar területén meglepően kevés jogszabály foglalkozik a tisztességes versenyfeltételeivel. A Monopolium bizottság és a versenyhivatal hatásköre nem terjed ki a BA ilyen ügyeire, mert ezek a szervezetek csak két légitársaság összeolvadásakor fúziós ügyekben vizsgálódhatnak. A légügyi hatóság pedig a repülésbiztonság körülményeivel és a jegyárak alakulásával foglalkozik. És bár a BA ugyanolyan privatizált monopólium volt, mint a British telekom, az ellenőrzésére mégsem létezett az oftelhez hasonló állami felügyeleti szerv. Beadványt fogalmaztunk meg tehát az Európai Bíróság felé. Bár a római szerződés, tisztességes versenyről szóló 85. bekezdése alapján a bíróság akár el is ítélhette volna a BA-t, a valóságban nem merte megtenni és nem szólította fel, hogy változtassa meg üzleti praktikáit. Az Európai Bírósághoz benyújtott panaszaink igazából csak a nyilvánosság elnyerése miatt voltak hasznosak. Jó magam egyébként nem akartam vinni az ügyet, hiszen tudtam mennyire költséges és kockázatos. Ráadásul a BA a legrafináltabb jogászait vonultatná fel, akik statisztikai adatok tömkelegét mutatnák be nekünk és az esküdteknek. Én csak annyit akartam, hogy fejezzék be végre a piszkos játékaikat. Tovább törtem hát a fejem, hogyan vehetném rá a British airways hogy hagyjon fel az ellenünk folytatott kampánnyal. Ekkor jutottak eszembe az igazgató tanács tagjai, akik talán kevésbé elfogultak, mint Lord King, akinek már több levelet is írtam eredménytelenül. Ha megkérem a tagokat, talán komolyan veszik, és utána néznek, mi folyik a cégüknél. Ők egyébként egy vállalat igazgatójához hasonló felelősséggel rendelkeznek, csak épp a részvényesek érdekeit képviselik az igazgatósággal zajló vitákban. Mivel a British Airways-t ilyen konfliktus helyzetet előidéző vádakkal illettük, és a sajtó is keresztbe vette a légitársaságot, a részvényeseknek joguk volt tudni, mit művelnek a cégvezetői. A British Airways igazgatótanácsának tagja volt Sir Michael Angus, a torn Emi akkori igazgatója, korábban az Unilever elnöke, Lord White, Lords Hansonnal a Hanson Trust vállalat vezetője, Charles Price méltóságos úr, Sir Francis Kennedy és Michael Davis. Mindannyian köztiszteletben álló személyiségek. Legalább egy hétig fogalmaztam a levelet, amelyben a BÉ tevékenységéről feltárt minden részletet leírtam. A tényeket felsoroló dokumentumot végül 1991. december 14-én fejeztem be, és ezzel a gondolattal zártam. Nehezen tudom elképzelni, hogy a Béhez hez hasonló óriás az alábvázolt módon működne csak azért, hogy egyik versenytársát ellehetetlenítse és tönkretegye. Azért fordulok önökhöz, mert nem hiszem, hogy szívesen lennének tagjai egy ilyen módszerekkel és eszközökkel dolgozó cég igazgató tanácsának. Egyúttal remélem, hogy minden tekintetben elhatárolódnak az ilyesmitől, hiszen nyilván egyetértenek, ezek a tevékenységek nem méltóak egy tisztességes vállalathoz. Szeretném, ha kivizsgálnák a levélben említett problémákat, és részletesen válaszolnának rájuk, valamint biztosítanának arról, hogy azonnal felfüggesztenek minden feltárt tevékenységet, és kijelentik, hogy hasonló esetek nem ismétlődnek meg többször. Azt hittem, a Laker Airways ellehetetlenítésére és piaci kiszorítására tett lépések elég tapasztalattal szolgáltak a BA számára ahhoz, hogy ugyanazt másokkal ne próbálják meg újra. Nem kétlem, hogy jól emlékeznek ezen lépéseknek a BA-re gyakorolt hatásaira. A cég privatizációja megtorpant, a lékör amerikai igazgatói büntetőjogi perrel fenyegetőztek, ráadásul az egész folyamat rendkívül időigényes volt. A BA közben jelentős negatív reklámot kapott, jogi költségei dollármilliókra rúgtak, és nem utolsó sorban rekordösszegű kártérítést kellett fizetnie. A levélhez 8 oldalas mellékletben minden általam ismert részletet csatoltam, a BA lejárató kampányát hat részre osztottam, sajtókampány, ördögi taktikák, műszaki témák, értékesítési és marketing kérdések, piszkos trükkök és magánnyomozók, kérdőjel. Az utolsó kategória még mindig annyira hihetetlennek tűnt, hogy kérdőjelet tettem utána, és megjegyzésként ezt írtam hozzá. A közelmúlt különös incidensei leginkább a Dictressi epizódjaihoz, semmint egy légitársaság tevékenységéhez hasonlítanak. Összeállítottam a tudomásomra jutott információfoszlányokat, és feltettem a kérdést. Magyarázatot adnának mindezekre? Én ugyanis nem tudom elhinni, hogy egy british Airways szintű állami vállalat felvállalhatja ezeket. El nem tudtam képzelni, hogy milyen reakciókra számíthatok. Nem akartam beperelni a British Airways-t, épp elég gondom volt anélkül is, hogy napi 18 órát a British Airways jogászaival egy tárgyaló teremben töltsek. Teljesen világos volt, hogy ha csatába szállok velük, a Virgin minden más üzletágát el kellene hanyagolnom. Kíváncsi voltam, vajon az igazgató tagjai nem aggódnak-e azért, hogy az 1 millió oldalnál is több peranyagot szolgáltató Freddy Laker perhez képest én mivel állnék elő? Szörfreddi csak azután fordult bírósághoz, hogy a British Airways csődbe vitte a cégét. Így minden energiáját a pernek szentelhette. A BA addigra azonban elvégezte küldetését. Bár a bírósági eljárás késleltette a cég privatizációját és 10 millió fontos bírság fizetésére kötelezte őket, mindez semmiség volt ahhoz az óriási profithoz képest, amit a tönkretett lékörtől átvett útvonalakon a BA azonnal felemelt jegyáraival kasszírozott. Én viszont úgy próbáltam megállítani a British Airways-t, hogy közben egy légitársaságot kellett vezetnem, miközben a BA láthatóan nem nyugodott addig, amíg a virgin is csődbe nem vitte. Válaszuktól függetlenül biztosra vettem, hogy az igazgató tanás tagjai nem hagyhatják figyelmen kívül a piszkos trükköket felsoroló nyolc oldalas mellékletet. Mivel a részvényesek felé is elszámolással tartoztak, a dokumentumot a sajtónak is elküldtük, így ők is megismerhették annak tartalmát. Legnagyobb megrökönyödésemre Sir Colin Marshall és Sir Michael Angus már másnap válaszolt. Utóbbi elhatárolódott az ügytől, mert egy részvénytársaság igazgatóságának tagjaként harmadik félnek az általam kért formában nem nyilatkozhat, és hozzátette. Az ilyen állítások megfelelő kezelésének módja az, ha a teljes igazgató címezik. Sir Colin Marshall válasza hasonlóan lekezelő volt. Határozottan cáfolta, hogy a British Airways a Virgin tönkretételére törekedne, és a szokásos marketing és promóciós szabályoktól eltérő eszközökkel élne. Az sugalta, hogy állításaimmal kizárólag nagyobb ismertséget szeretnék elérni, és azt tanácsolta, hogy felesleges energiáimat jobb lenne hasznosabb célokra fordítanom. A válaszok gyorsaságából ítélve nem volt túl valószínű, hogy megvizsgálták volna a levelemben megfogalmazott állítások hátterét. Sir Colin Marshallnak 1991. december 16-án válaszoltam, és arra kértem, gondolja újra elutasító hozzáállását, Elvégre nem vádoltam azzal, hogy ő eszelte ki a piszkos trükköket, és azzal sem, hogy eltűrte azokat. Mindössze annyit kértem, nézze át a száraz tényeket. Minden meg akartam neki adni, hogy véget vessen az ellenünk folyó kampánynak. Ezt írtam. Mindig is reméltem, hogy önnek személy szerint nincs tudomása a britis ervéznél zajló piszkos ügyletekről. Válaszából ítélve azonban már nem vagyok biztos ebben, hiszen levelében megismétli ugyanazokat a hazugságokat, amelyekkel szemben mi a Virgin-ne Virgin-nél felvettük a harcot. Állításaim nem megalapozatlanok, ráadásul döntő többségüket a Sunday Times és a Guardian hasábjairól tudtuk meg. Ha jól tudom, önök egyik lap információit sem cáfolták. A BA eljárásaira a Virgin utasai is felhívták figyelmünket. Megdöbbentek, amikor a BA az otthoni számukon hívta fel őket azzal, hogy töröljék foglalásaikat a Virginnél, és bizonyos juttatások fejében menjenek át a BA-hez. Hogy hagyhatta mindezt figyelmen kívül, anélkül, hogy legalább utána nézne? Nyomatékosan kérem, vegye komolyan a felsorolt tényeket, és pontról pontra válaszoljon rájuk. Ezt követően újra tisztességesen versenyezhetünk egymással. Sir Colin Marshall azonnal válaszolt, méghozzá úgy, mintha nem is vette volna a fáradtságot, hogy legalább elolvassa, amit írtam. Nincs értelme a további levélváltásnak. Ezek után egy ideig minden a British Airways forgatókönyve szerint zajlott. Sir Colin Marshall kijelentését, miszerint állításaim teljesen megalapozatlanok, mindenhol idézték, és bár soha nem állította, hogy Marcia Born vagy Ronnie Thomas az én képzeletem szüleményei, a virgin kívül sokan elhitték, hogy lehet igazság a B.A. száfolatában. A British ervézzel szembeni állításaim végül átléptek egy olyan határt, ahonnan már nem volt visszaút. Ha a B.A. nem kér elnézést és nem vet véget a piszkos trükjeinek, kénytelen leszek beváltani az igazgató tanásnak írt fenyegetéseimet és jogi útra terelni az ügyet. A kérdés csak az volt, milyen indokkal indítsam el a pert. A két cég közötti vita pedig áldozatot is követelt, amit előre kellett volna látnom. A Virgin Atlantic ugyanis képtelen volt pénzhez jutni. Amerikai befektetési bankunk, a Salamons, 20 millió dollárt próbált a cég egy részének értékesítésével előteremteni, de ahogy a British Airways részvényein sem lehetett túladni a lékörper alatt, ugyanúgy a Virgin atlantic sem vehette meg senki, ami ki nem derült, lesz-e bírósági ügy a BIA-vel vagy sem. Közben a veszteségünk tovább nőtt. Mi alatt kétségbe esetten igyekeztünk kibogozni, mit tervez a British Airways. A hitelezőinket tömörítő konzorcium állandóan szemmel tartotta a pénzforgalmunkat. Mutatóink viszont a télen egyre rosszabbak lettek. Rá kellett jönnöm, hogy így módon pont azt teszem, amit a British Airways szeretne. Hiszen pont az volt a céljuk, hogy megakadályozzák a Virgin Atlantic növekedését, amire csak akkor lett volna lehetőségünk, ha pénzt pumpálunk a cégbe. Márpedig minél hangosabban panaszkodtam a BA piszkos trükkjei miatt, más légi társaság, kockázati vagy más befektető annál kevésbé foglalkozott velünk. A kívülállók pedig azt gondolták, nem zörög a haraszt, hanem fújja a szél. Kettős csapdába kerültünk. Egyrészt senki nem akart olyan kis cégbe fektetni, amelyet egy british ervészhez hasonló óriás vállalat szorongat, illetve amelyik költséges és hosszadalmas pereskedésnek néz elébe a világ egyik legnagyobb nemzeti légitársaságával. A City tőkéje nélkül viszont a Virgin Atlantic anyagi gondjai egyre súlyosabbá váltak. 1991 karácsonyán a cég csak vergődött a hosszú, téli hónapok és a folytonos veszteségek miatt. Hat legnagyobb bankunk több levelet is írt Trevornak, amelyben figyelmeztették, hogy következő év áprilisában lejárnak a hiteleink. Számlavezetőnk a Lloyds Bank pedig növekvő aggodalommal figyelte számlaforgalmukat. A british Airways talán arra játszott, hogy ha megindítjuk a jogi eljárást, képesek lesznek azt addig húzni, amíg csődbe megyünk. A B.A. még a december 14 i levelemet is csak egy magabiztos legyintéssel intézte el. Életemben először nem tudtam, mit tegyek. Rengeteget gondolkodtam, és egész visszahúzódó lettem. Ezzel szemben Will egész nap hangosan dühöngött, és borzasztóan frusztrálta, hogy nem képes fogást találni a ba -n. December 24-én levelet kaptunk a Lloyds banktól, ami tovább erősítette pánik hangulatunkat. Figyelmeztettek, hogy csak a bérek kifizetése miatt engedélyezték az 50 millió fontos hitelkerett lépésünket és mert az IATA megerősítette, hogy másnap 7,5 millió font érkezik a számlánkra. De erre legközelebb már nem lesz lehetőség. A levél végén boldog karácsonyt és kevésbé stresszes új évet kívántak. Ha az a 7,5 milliós utalás akár csak egy hetet is késik, abban a hónapban talán a béreket sem tudtuk volna kifizetni. Nem esküdtem volna meg rá, hogy a Virgin Atlantic csődjét a Virgin Music túlélte volna, hiszen nem valószínű, hogy Phil Collins vagy Janet Jackson túlzottan örültek volna a légitársaság összeomlásának. Miközben azon tanakodtunk, honnan tudnánk pénzszerezni a hitelek egy részének visszafizetésére, egyre világosabbá vált, hogy csak radikális megoldással juthatunk előbre. Már nem volt értelme a bankokkal alkudozni, még kisebb összegekről sem. A Virgin Music maradt az egyetlen jól jövedelmező üzletágunk, és az egyetlen remény a légitársaság megmentésére. A BA által ránk zúdított negatív reklám miatt a Virgin Atlantic értékesítéséről szó sem lehetett. De a Virgin Musicot sikeresen eladhattuk, ami megmentette volna a légitársaságot, és két erős cég jött volna létre. A Virgin Atlantic felszámolásával viszont csak egy jelentős vállalat maradt volna talpon, miközben el kellett volna bocsátanunk 2500 dolgozót, és egy rossz hírű cégcsoportot és márkanevet hagytunk volna hátra. Felhívtam John Horton, aki még mindig a Virgin Music iránt érdeklődő cégekkel tárgyalt. Egyre rosszabb előérzettel figyeltem a ténykedését, mert nem éreztem nála semmi lelkesedést, megállítani viszont nem volt erőm. John tájékoztatott, hogy a Thorn emi indulásként 425 millió fontot ajánlott készpénzben. Bizonyos feltételek teljesülése esetén a második évben további opcionális kifizetéssel. Ez az összeg viszont jóval alatta maradt annak az árnak, amelyért David Geffen a lemez cégét az MCJ-nek eladta. Geffen 1990-ben 520 millió dollárért adott túl a kiadóján, ami éves forgalmának 2,6-szorosa volt. Ezzel a logikával a Virgin Music évi 330 millió fontos forgalmának ugyanilyen arányban növelt értéke 850 millió font lett volna. 1992. januárjában a Lloyds egyre nagyobb nyomást gyakorolt ránk azért, hogy csökkentsük a hitelkeretünket. A bank részéről John Hubley bekeményített. Mivel egy évvel korábban már említettük neki a Virgin Music eladásának tervét, most már csak erről akart hallani. Miért nem haladnak a tárgyalások? Nem vehetnék fel ők is a kapcsolatot a Goldman szel Új befektető nélkül a Virgin Musicot még mindig csak néhány lemezszerződésnek tekintették, kézzel érték nélkül. Nem értették, miért késlekedünk az eladásával? Csak nincs valami baj a Virgin Musicnél. Tényleg ér a cég a korábban általunk könnyelműen emlegetett egy milliárd dollárt? Türelmük egyre fogyott, és csak arra vártak, hogy a Virginnek nyújtott hiteleiket pénzformájában végre újra a páncéltermeikben tudhassák. Az egyik legégető probléma az áprilisban esedékessé vált, nagyobb összegű hitel visszafizetése volt. Trevorral viszont nagyon is kételkedtünk abban, hogy a bank belemenne a határidő meghosszabbításába. Értesítéseik kísértetiesen emlékeztettek a Káczbanktól annak idején kapott felszólító levelekre, amikor megelégelték, hogy ügyfelük derékigérő hajjal mezit lábasan trappol be az irodájukba, hogy hitelt kapjon egy drága Oxford síri kúria vásárlásához. A hajam ugyan időközben jóval rövidebb lett, a Virgin pedig sokkal nagyobb, a bank mégis ugyanúgy aggódott, mint akkor. Jól lehet, eddig soha nem késtünk a fizetéssel, rengeteg bedölt ügyféllel akadt dolguk, és tartottak attól, hogy velünk is ugyanezt történik. A január eleji befektetői hangulatot kiválóan jellemzi egy akkori tőzsdei jellemzés. Manapság mindenki a Longrow növekvő adósságát és elsődleges hitelezőit, a Lloydzot, a Standard chartered a Barclays-t és a Netvest-et figyeli. A igazgatója, Paul Spicer kijelentette, hogy cége megfelelő kapcsolatot tart fenn a hitelezőivel, akik részéről semmilyen nyomást nem érez. Paul Peck, Brent Walker és Maxwell hiteleinek bedőlése után viszont alig ha akad olyan bankár Londonban, aki ölbetett kézzel figyelné a karizmatikus vezetőkkel rendelkező vállalkozások óriási hiteleinek alakulását. Ha tetszik, ha nem. Roland is a nagy iparmágnások közé tartozik, akinek pozícióit a recesszió igencsak meggyengítette. A cég értéke pedig pont akkor csökkent, amikor egy részét el kellett adni ahhoz, hogy készpénzhez jusson. A nagy mágus korábban többször is meg tudott menekülni hasonlóan szorult helyzetekből, és valószínű, hogy ez most is így lesz. A nyomás viszont egyre nagyobb rajta. A story kísértetjesen hasonlította miénkre. Mivel a lojc veszélyben látta nálunk a pénzét, John Hubley újra felhívta figyelmünket hitelkeretünk túllépésére. Január harmadikai levelében tájékoztatott, hogy tartozásunk tovább nőtt. És a lojc nincs abban a helyzetben, hogy ekkora lévőséget finanszírozzon. Világos volt, hogy a Lloyds elvárásként támasztja felénk, hogy egy hónapon belül adjunk túl a Virgin Musicon. John arra is emlékeztetett, hogy hó végéig a hitelkeret túllépésünk összegét is vissza kell fizetnünk, amiből több pénzt már nem kaphatunk. Meglepetésének adott hangot, amiatt, hogy még gondolkozunk a torn Emi ajánlatán, abban a reményben, hogy még jobbat kapunk egy másik ajánlattevőtől. Ez a helyzet olyan volt, mint az 1984-es kacválság. Akkor azonban kaptunk időt, hogy más bankokkal tárgyaljunk. 1992. januárja viszont épp olyan rossz időszakot jelentett a pénzintézeteknek és a légitársaságoknak, mint az egy évvel korábbi, amikor az Air Europe és a Den Air is tönkrement. A bankárok döntő többsége örvénybe került, amelyben nehéz volt higgatnak maradniuk. A lojcnak 50 millió fonttal tartoztunk, és február-márciusra további 30 millióra volt szükség a légitársaság működéséhez. A téli hónapok mindig a legdrágábbak, hiszen ilyenkor kell elvégeznünk a főbb karbantartási munkákat, ugyanakkor a legkevesebb az utas is. Ennyit a fedezet nélküli hitelekről. A bejövő összegeket átnézve azt láttuk, hogy a Virgin Music forgalma eléri az évi 330 millió fontot, amelyből 38 millió tiszta profit, a következő évre pedig 400 millió fontos forgalom mellett 75 millió font nyereséget prognosztizáltak. A lojc mégis hajthatatlan maradt, és tudtam, hogy fel kell áldoznunk valamit. A British Airways és a Virgin Atlantic közötti viszályról szóló Thames Television Report második részét februárra vártuk, amit a csatorna a nagy nézettségű This Week című hírműsorában tűzött műsorra. A dokumentumfilm ügyében Martin Gregory producer először január elején keresett fel minket. Villel közösen találkoztunk vele. Átadtunk neki minden információt a British Airways-ről, és abban maradtunk, hogy folytatja a vizsgálódást az ügyben. Martin beszélt Peter Fleminggel és több más korábbi British Airways munkatársal, akik mind megerősítették a BA piszkos trükjeiről szóló vádak döntő részét. A British Airways részéről senki nem nyilatkozott, sőt, a jogászuk Mervin Walker levélben még meg is vádolta Martin Gregorit, hogy ő is csak a Richard Branson propaganda hadjáratát erősíti. Ezzel a kijelentéssel nem is bosszanthatott volna jobban fel egy független tévés producert. Nekem a műsorral kapcsolatban vegyes érzéseim voltak. Úgy véltem, hogy a nézők, miután megnézik az ellenünk alkalmazott piszkos trükköket, akár ki is hátrálnak a Virgin Atlantic mögül, ha sebezhetőnek, vádaskodónak és gyengének látnak minket. Persze benne volt a pakliban a másik értelmezés is, mely szerint a közvélemény jogos felháborodásában az esélytelenebbet támogatja majd. Én ez utóbbiban reménykedtem. Gerard még azt is elképzelhetőnek tartotta, hogy a műsor magas nézettsége miatt sokan talán más British Airways elleni bizonyítékokat is feltárnak majd a Virgin Atlantic előtt. Február 27-ére minden esetre 30 telefonos értékesítőt ültettem a Crowley-i irodába. A Disvik erőszaka a Virgin Ellen című riportja a Mohávi-sivatag egyik repülőgép temetőjének légi felvételével kezdődött ahol a rosdásodás ellen úgy óvták a gépeket, hogy a száraz, sivatagi klímában parkoltatták őket, leengedték belőlük az olajat, kiszereltek néhány alkatrészt, a motorokat és szelepeket pedig alumínium fóliával tekerték körbe. A kísérteties képek között megszólalt a narrátor. A Virgin Airways erőszakot kiállt. Richard Branson azt állítja, hogy a British Airways tönkre akarja tenni a cégét. Létezik tisztességes és tisztességtelen verseny, magyaráztam a riporternek. Arról van szó, hogy nem tudjuk elfogadni, hogy a British Airways ilyen piszkos eszközökhöz folyamodott. Ezután egy Peter fleming -el készült interjú következett, akinek az arcát és hangját eltorzították. Fleming részletesen beszámolt a British Airways-en belül felállított különleges egységről, és a dokumentumok megsemmisítéséről. Egy hasonlóan felismerhetetlen amerikai tanú elmondta, hogy az ottani irodában a BA miként tüntette el a Virginnel kapcsolatos feljegyzéseket. New Yorkban Ronnie Thomas mesélte el, hogy a BA a limuzinokból való kiszállás után hogyan szólította le a Virgin utasait, egy Los Angelesi utazásszervező pedig arról adott számot, hogy hány utas váltotta a BA járataira, mióta szányra kapott a Virgin esetleges csődjének híre. Ezután Brian be sem jelent meg, aki Chris Hutchinsnak magyarázta éppen, milyen trehány cég a Virgin, úgy, hogy szavai még feliratos formában is megjelentek a képernyőn. Aztán Sir Freddy Laker ismételte meg jó tanácsát, hogy Pereld őket, ne sajnáld! A Times Television velem a Mohavi sivatagban egy tristár típusú gép mellett állva készített interjút. Eltörpültem a legalább egy mérföld hosszan sorakozó, több mint húsz penem gép mellett. A hét közlekedésből kivont British Airways gép egyike alatt álltam. Bizarr volt belegondolni, hogy a Virgin egész flottája mindössze nyolc repülőből állt. Tudom, hogy a híresztelések nagy része a British Airways egyik alkalmazottjától, Brian Besemtől származik. Főnöke a British Airways PR igazgatója, David Burnside, aki közvetlenül Lord King irányítása alatt dolgozik, magyaráztam. Én még soha senkit nem pereltem be, de most bizonyosan állítom, hogy jelentős hitelrontás történt. Azonban tisztában vagyok azzal, hogy egy ilyen bírósági eljárás rengeteg időt vesz igénybe, és ezért szerintem azzal járunk a legjobban, ha a nyilvánosság elé lépünk. A BA-nél remélhetőleg sokan belátják majd, hogy mindez sehová nem vezet, és a jövőben teljesen felesleges folytatni ezt a tisztességtelen játszmát. A hírműsor riporterei meglepetésszerű nyilatkozatra kérték a british ervész munkatársait. Az egyik alelnököt, Dick Eberhartot New Yorkban érték utól. Még David Burnside-ot londoni lakása előtt Chelsea-ben. Mindketten elzárkóztak és egyetlen kérdésre sem válaszoltak. A film utolsó kockái újra az elhagyatott repülők légi felvételeit mutatták. A gépek erőtlenül csillogtak a kaliforniai napsütésben pont úgy, ahogyan a BA a Virgin repülőit látni szerette volna. Jobb lenne, ha Richard Branson felvenné a kesztyűt vagy hallgatna, javasolta a narrátor. Különben a Lékörhöz hasonlóan a Virgin Atlantic gépei is ugyanitt, a sivatagban végzik. A műsor több mint 7 millió néző látta. A Virgin Telefon központjában legalább 400-an telefonáltak. Többségük minden jót kívánt, és biztosított arról, hogy soha többet nem vált jegyet a BA járataira. Akadtak olyanok is, akiket a Virgin repülőtéri check-in a british ervész többször is megkörnyékezett, és erről számoltak be nekünk részletesen. A következő hívással pedig egyenesen megütöttük a főnyereményt. Február 6-án egy bizonyos Ivon Parsonst, egy Virgin munkatárs hívott fel az otthonában azzal, hogy túlfoglalás miatt nem tud a járatunkra jegyet adni, és ezért áttennék egy british Airways járatra. Ivon Persons az elmúlt nyolc hónapban négyszer is oda-vissza repült az Egyesült Államokba, és valahogy minden alkalommal akadt valami probléma a foglalásával. persons előző év októberében egy bizonyos Mary N nevű Virgin értékesítő azért hívta fel az irodájában, mert a Virgin járaton túlfoglalás történt, ezért kárpótlásul minden további költség nélkül a másnapi Concord járaton utazhat. Bersons nem fogadta el az ajánlatot, mert miután egyszer kipróbálta a Virgin járatot, a London-New York útvonalon törzs vendégünk lett. Hűséges ügyfélnek tartotta magát, ezért meg is lepte, hogy a Virgin ilyen méltatlanul bánik vele. Arra kérte Mary Ant, tegyék a már lefoglalt járat várólistájára, majd másnapra visszahívást kért arról, sikerült -e végül feljutnia a gépre. Méri Ann nem hívta vissza többé, ahogyan Bonnie sem aki augusztusban jelentkezett nála a Virgin-től azzal, hogy a járatát törölték. De ugyanúgy lerri sem vette fel a telefont, aki szeptemberben azért telefonált a Virgin-től, hogy a nem dohányzó helyek mindelkeltek a gépen, ezért nem javasolja az utazást. Persons ekkor felhívta a Virgin ügyfélszolgálatát, és Mary End kereste. Itt nem dolgozik semmiféle Mary End közölték vele. Akkor kikeresett tegnap, hogy nem férek fel az októberi 16 járatra, kérdezte. Az október 16 járatra nem dohányzó helyre visszaigazoltuk a foglalását. Ivan Persons teljesen összezavarodott. Annyira megorrolta Virginre, hogy az év hátralevő részében az American Airlines és a United járataival utazott. Amikor februárban úgy döntött, ad még egy esélyt a Virginnek, nem hitt a fülének, amikor egy újabb munkatárs felhívta és közölte vele, hogy túlfoglalás miatt csak a british ervész járatán utazhat. Miután megnézte a dokumentumfilmet, másnap telefonált és át is kapcsolták a jogászunknak, ő pedig zserárnak is elmondta a történetét. A műsor közben jöttem rá, hogy csak is a british servés előre megfontolt alattomos csalásának áldozata lehettem. Hiszen mindig csak az ő járataikra ajánlottak fel helyet. Ezért még eszembe sem jutott, hogy esetleg a british ervész dolgozója adja ki magát a Virgin munkatársának. Van egy eszméletlenül ütős vallomásunk, mondta Gerard, miután leírta, amit hallott. Ez már önmagában is bőven elég bizonyíték a perhez. Hogy rövidre zárjam a történetet, 1992. február 28-án a műsor másnapján újabb levelet írtam Sir Colin Marshallnak, amelyben arra kértem, gondolja át újra az 1991. december 11-én az igazgató tanásnak címzett írásomat. Rendkívül gyors válasza arra enged következtetni, hogy nem volt ideje kellő alapossággal kivizsgálni az ügyet. A sajtóban közben több független híradás is helyet kapott, amelyek kivétel nélkül alátámasztották a Virgin állításait. Az ügy csúcspontját az ITV által tegnap este bemutatott oknyomozó dokumentumfilm jelentette, amely több más tény mellett ugyancsak alátámasztotta minden eddigi feltételezésünket. A műsorban elhangzottak önmagukért beszélnek, és bizonyítják, hogy az említett problémák jóval komolyabbak és mélyebben gyökereznek, mint eredetileg gondoltuk. Részvényeseik ezek után joggal várják el, hogy a British Airways részletes magyarázattal szolgáljon Mr. Brian-be és főnökei ténykedéseiről. Ezek után is szegeztem a kérdést, hogy hajlandó-e közbelépni. A British Airways elnök helyetteseként ezért arra kérem, biztosítson arról, hogy a közvéleménynek is bemutatott tisztességtelen üzleti magatartásukkal, Azonnali hatályjal felhagynak, és a történtek miatt nyilvánosan bocsánatot kérnek. Nos, akkor még úgy gondoltam, talán nem késő, már ha a bocsánatkérés elég nyílt és érthető. Pénteken épp Kindlingtonban voltam, amikor Will felhívott. Egy fülkéből hívlak. Nemrég szálltam meg és a kezembe került a BA News legutóbbi száma. A címoldalon ez áll. Brenzon piszkos trükkökről szóló vágyja teljesen megalapozatlan. Richard, ezek hazugnak neveznek téged. Villa sugárzásakor épp síjelni volt. Bár próbáltuk összehangolni a két dátumot, és többször is átszerveztünk mindent, de a sors végül úgy hozta, hogy a sí túra és a műsor egy időre esett. A beérkező hívások száma miatt viszont kénytelen voltam visszahívni Will-t, hogy kezelje az egyre zajosabban működő propaganda gépezetet. Will erre azonnal gépre ült, és már a getwick is volt. A BA News cikke így folytatódott. A Thames This Week című heti közéleti műsora tegnap részletesen foglalkozott Richard Branson állításaival, amelyek szerint a British Airways bizkos trükköket alkalmaz a Virginnel szemben téterre a british airways is felkérték, ám ezt a Nemzeti Légi Társaság alapos megfontolás után elutasította. Martin Gregory producernek a BA vezető jogásza Mervin Volker levélben magyarázta el az okokat. A cikk a továbbiakban részletesen idézte Mervin Volker írását, amely azzal vádolta a csatornát, hogy gyanútlanul besétálta a nyilvánosságnak szóló marketing csapdámba. Kifejtette, hogy a B.A. nem vesz részt Mr. Branson értelmetlen játékaiban, ezért volt kénytelen elutasítani a szereplés lehetőségét. Mekkora baromság, állapítottuk meg mindketten. Ezzel nyilvánosan hazugnak neveztek, ami nem más, mint becsület sértés és rágalmazás. Ez volt az utolsó csepp a pohárban. Will a Holland Parkból faxon elküldte nekem a cikket. Felhívtuk Gerardot, aki kijelentette, hogy ez egyértelműen kimeríti a becsületsértés és rágalmazás fogalmát. Márpedig, ha a ba becsületsértésért pereljük be, jóval könnyebb helyzetbe kerülünk, mintha azt próbálnánk bizonyítani az eskütszéknek, hogy a BA hítrói indulásoknál visszaélt monopól helyzetével. Így végre mindent a nyilvánosság elé tárhatunk. Hétfőn reggel megtudtam, hogy Lord King... Minden a British Airways piszkos trükkjeiről érdeklődő nézőnek személyesen válaszolt, és biztosította őket arról, hogy a Virgin vágyai teljességgel megalapozatlanok. Valójában csak megismételte a rágalmait, de ezúttal a közvélemény előtt első kézből. Ekkor úgy döntöttem, hogy Lord Kinget is beperelem. Aznap reggel levelet kaptam Sir Colin Marshaltól amelyben indokalatlannak titulálta vádjaimat, és közölte, hogy semmi fűzni valója nincs előző írásaihoz. Majd megismételte, hogy a piszkos trükkök kampányjal kapcsolatos állításainkat semmi nem támasztja alá. Döbbentem meredtem a levélre. Lehet, hogy Sir Kali nem látta a tényfeltáró riportot. Talán épp dugóban, vagy egy késve induló járaton ült. Netán ennyire nincs fogalma arról, mi folyik a saját cégében. Furcsa lett volna, ha így van. Sir Colin Marshall ugyanis igazi munkamániás hírében állt, aki imádja a részleteket és bárhol dolgozott is, minden körülötte zajló folyamatot alaposan ismert. Időközben a következő héten végre sikerült túladnunk a Virgin Musicon.